Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Inna fatahna laka fathan mubeena. Hakika tumekufungulia ushindi wa dhahir. Liyagfira laka ma taqadama min zambika wa ma taakhwara Woyutimma nirmatahu alaika Woyutimma nirmatahu alaika Woyahdiyaka sirata mnustakima Ili mwenyezi mungu makosa yako na Na kuongoe katika njia ili onyoka Weyansuraka Allahu aziza Na mwanyezi mungu wakunusuru nusura e nyinguvu Huwa aladhi anzala sakinata fi kulubil mu'minina liazdadu imanam maa imanihim WALILLAHI JUNUDU S SEMAWATI WAL ARDU WAKANA ALLAHU ALIMAN HAKIMA Yee ndie yalitiremsha utulivu katika nyoyo za waumini Ili wazidi imani juwe imani yao Na mwenyezi mungu ndiye mwenye majeshi ya mbingu na ardhi. ناموانيزي مونغو ناموانيو يوزي مواني حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما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 بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا نَأْوَى بِعَذَابِ وَنَافِقِ وَنَوْمِ نَوَافِقِ وَنَوَاكِ نَوَاشْرِكِينَ وَنَوْمِ نَوَاشْرِكِينَ Wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhali mbaya utawafikia mgeuko mbaya na Mwenyezi Mungu awakasirie na awalaani na awaandalie na hayo ni marudio maovu kabisa Walillahi junudus samawati walard wakana Allahu Na Mwenyezi Mungu na majeshi ya mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye hikma Inna arsalna ke shahida Wa Akika tumekutuma wewe uwe shahidi Na mbashiri na monyaji Litu'minu billahi wa rasulihi, watu aziruhu Watu'aziruhu watu Watu'wakiruhu Watu'asabihuhu Bukratan Wa asila Ili mumuamini mwenyezi mungu Na Na mam sejdie, namum hishimu, namum asubuhi na jioni. Innaladina yubay runa ka inname Allah, runa lohayadulla hifa Faman nakatha fa innama yan kuthu ala nafsihi Waman aufa bima aahada alayhu allaha Fasa yu'tihi ajran azeima Bila ashaka wanafungamana nawe Wahakika wanafungamana na mwanyezi mungu Mkono mwanyezi mungu uko juu ya mikono yao Basi avunjaya halihizi Anavunja kwa kuidhuru nafsi yake Na anaete keleza aliu muahidi mwenyezi mungu, mwenyezi mungu atamlipa ujira mkubwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratul tulfatihi, imeteremka Madina.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 Na kwamba Muhammad na walioamini wa pamoja naye ni wakali kwa makafiri lakini ni wapole na huruma wao kwa wao na ikabainisha alama za kuwajulisha waumini na sifa zao katika chaurati na sifa zao katika injili na Mwenyezi Mungu kowaahidi walioamini wa na wakatenda mema msamaha mkunjufu na ujira mkubwa Hakika sisi tumekupewa Muhammad Fatih, ushindi mkubwa unaoonekana wazi kwa hakika ushindi batili kweli kuushinda uongo ili Mwenyezi Mungu akuvhirie yaliotangulia katika nao lisabika kwa mwenyecheo kama chako kwa ni na pia inayokuja baada yake na ili yatimize neema zake juu yako kwa kuenea wito wako na kudhibitishe kwenye njia Mwenyezi Mungu ilionyoka. Na mwenyezi mungu haku na madu wiyo wa utume wako kwa nusura yenye nguvu za kushinda. Yee, yee, ndi ya utulivu katika nyoyoza wa umini, ili wazidi kuwa na juu ya yakini yao. Na ni mwenyezi mungu peke yake, ndiye mwenye majeshi ya katika mbingu na ardhi, huendesha mambo yake ya na mwenyezi mungu wabivizumbuka vitu vyote kuhuyuzi wake. Ana hikma hizo na ukomo katika kuendesha kila kitu. Ili Mwenyezi Mungu wengize ingize waumini wanaume na waumini wanawake katika mabustani, yani pepo, zipitwazo na miti ndani yake. Wadumu humo daima dawa na wafutie makosa yao. Na malipo hayo kwa Mwenyezi Mungu ndiyo kufuzu kulikofika ukomo kwa utukufu wake. Na hili ya watia thabu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, wake Na wanaume wanaomshirikisha mwenyezi mungu na wengineo Na washiriki na wakike wanaomdhania mwenyezi mungu zanambovu Ya kuwa ati hata mnusuru mtume wake juu yao peke yao diyote wangu kia mageo koma ovu Wala hawawezi kuyakimbia Mwenyezi mungu wamewakadhibikia na wafukuza kwenye rehma yake Na watengeneze watengenezi jahan na muu kwa jili ya kwa na huu nchiwe mwisho mbaya Na mwenyezi mungu wa na ya mbinguni na katika ardi Ane mambo yake kwa hikma yake kama atakavyo Na mwenyezi mungu ni mwenye kushinda kila kitu Mwenye hikma isiona mwisho katika kupanga kila kitu Ewe muhammadi hakika sisi tumekutuma uwe shahili juu ya umma wako Na pia juu ya kaumuzi utangulia Na uwe mbashiri kuwapa khabari njeema wachamungu kuwatapata malipo mema. Na uwe kwa kuwatenda wa maasi kuwatapata thabumbaya. Ilinyi njimli utumiwa mtume, bata kumuamini mwenyezi mungu na mtume wake. Na mumu mwenyezi mungu kwa kuinusuru dini yake. Na mumu tukuze kwa tazi na utukufu. Na mumu takase na kila lisilo mweleke asubuhi na jioni. Hakika wana kuahidi kuwa watafanya kama wezalu kukunusuru. Kwa hakika wana muahidi mwenyezi mungu. Nguvu za mwenyezi mungu pamoja nawe, juu ya nguvu zao. Basi atakayavunji ahadi yake, baada kushaitoa, basi madhara yake, haya tarudia ya nafsi yake. Na mwenye kutimiza ahadi, alio muahidi mwenyezi mungu kwa kutimiza kufungamana nawe. Mwenyezi mungu watamlipatha wabu za hadi ya mwisho wakubwa.